Jamen, jeg kan altså bedst lide duften af harapiks, for det har jeg duften før. Forstår du det? Så er vi klar med andet afsnit med Mads minter. Det bliver underholdende, og det her afsnit det er altså lavet i samarbejde med Faxe Kondi. Nu må I have en rigtig god lyttelyst. Nikas, du har skrevet det der med Rasmus Vesterlund Nielsen, der har spurgt om noget. Mm. Uh, han vil meget gerne have et spørgsmål med. Så nu synes jeg lige, vi skal give uh, noget credit til Rasmus Vesterlund Nielsen. Uh, han har stillet et spørgsmål. Der er er der en træner i din karriere, som har betydet ekstra meget for din udvikling uh, og for din karriere. Og hvorfor? Ja, det er der. Men, uh, men der er også mere end én, en, synes jeg. Uh, man kan sige det er selvfølgelig det hele oplagt er det selvfølgelig Nikolaj han jeg mig jeg haft i næsten hele min voksenkarriere. Uh, og det er jo på mange måder også ham der har har formet sådan hvordan jeg ser altså hvorand jeg kigger på på håndbold, hvis man kan sige det sådan øh, men ellers så synes jeg også at øh, ja, Henrik Kronborg har, har været sådan ret væsentlig for, for min karriere øh, var har jeg også fundet ud af, bagefter var for eksempel ham der sørgede for at jeg ikke blev sendt hjem for en sommerlejr i sin tid <laughs> øh, Hvad har du fordi gjort? jeg var for øh, Mulrig, han, han synes bare at jeg var for dårlig træner altså var i for, i for dårlig form Øh, og det ved at Jeg tror ikke det havde ændret noget Men det kunne jo godt være sådan en besked Som man øh, havde gjort at man var stoppet. Måske ikke tænkt At det så blev til noget Og så var der måske begyndt at komme Nogle andre ting som var sjovere Altså hvad vi jeg øh, Jeg tror det ikke Men det kan man jo aldrig vide øh, Og havde jo også øh, altså Kæmpe andel i At mit første sådan, år i, i ligaen Blev så godt som som det gjorde, øh, og lærte jo også noget, noget sådan struktur i forhold til, hvordan man forbereder sig og sådan noget fra, fra Henrik. Øh, så ham ville jeg måske vælge som, som, som en anden end en lige det helt oplagte i, i Nikolaj, som jeg har haft i, i så mange år. Og Kronborg er også lidt den uh, yeah, silence killer uh. Som jo har fingre med i mange ting Men som jo ikke som sådan Stiller sig i frem og, og siger det højt øh. Nej han, han, han har det jo egentlig nok øh, i virkeligheden bedst Med at, at slippe for, for alt det mm. øh, Hvis han bare kun kunne arbejde med, med Håndbold så ville det jo nok være, være Det mest op til, til male for ham mm. øh, Men han øh, Ham havde jeg også som Altså det der hedder Jeg ved ikke om det stadig hedder plantræning men, men sådan noget af det, hvis man kan sige udvalgte hold, der var i, i DHF's uh, talentsystem, uh, var han også en af mine min første træner uh, Så ham har jeg jo, det har nok været den træner sådan tidsmæssigt, som jeg har kendt til længst egentlig. Uh, hvor det aldrig sådan har, så kan det godt være, der har været nogle år, hvor, hvor vi ikke lige har haft sådan direkte kontakt. Men, altså med, og, og, men han har jo alligevel været assistent omkring landsholdet i i rigtig mange år. Øh, han var også lige så... assistent på mit udhold. <laughs> <laughs> ja, ja det, det var han så. så, så han, han, han har helt sikkert også en, en stor andel i det. Jeg synes faktisk, det er fint at, at få fremhed netop også øh, det her med assistent. Altså fordi nogle gange så kan de, de vil måske gerne leve i skyggen, men de kan også godt blive lidt glemt i forhold til sådan, hvilken impact de i virkeligheden har på, på spillerne. Øh, Mm. Øh, og, og, og det øje de har for spillerne som, som træneren måske nogle gange overser nu siger du at han måske var lidt din redningsplanke i forhold til Vilbæk øh, han så noget, noget lys i dig ikke? Øh, så det synes jeg da er... ved, ved, ved du så hvad det er med ham at, og, at drikke te mm. øh, nej det har været mig en gåde, øh, Alle <laughs> alle øh, jeg driller <laughs> ham tit med det og spørger om han lige har været inde i, i tebutikken men overhovedet det kan han godt lide lige at her sådan en lille kop, han lige kan sidde og, og varme sig på. Jeg, er, jeg tror jo også, det er blevet en ting nu for ham. Men jeg tror også, det er lige så meget, fordi han ikke kan lide kaffe. Det, det er... Det, selvfølgelig har han skrevet drikke et eller andet, men lige så lande på te, det synes jeg virker, virker mystisk. Ja, han er sådan lidt anglofil, altså kan godt lide det engelske måske. Det, det så får er, man lige en kop af Jeg Har han lige lidt god tid om formiddagen til lige at Altså, der er også kommet en eller anden øh, lille hype i, i Kiel øh, med det te, drikker I. Øh, det er også øh, men, meget udskældt, men... Øh, Pokker har indført det. Jamen, der er nogle stykker faktisk, der er hoppet på det. Øh, og der er mange, der er imod det, kan jeg sige. <laughs> ja. Altså, bare fordi det ikke er så... Altså, hvorfor, hvorfor er man imod I det? Jeg kan ikke forstå, at de ikke bare kan tage en kop kaffe ligesom alle os andre, som vi altid har gjort, og som Nå. vi bare skal blive ved med at gøre. <laughs> har, I så fået, har I så fået en te vart, eller Øh, nej, men, øh, men der er nogen, der går vældig op i det og bl bliver ved med at købe forskellige smage og, og råber højt om, om alle nu har husket at prøve den nyeste. Og der, der bliver holdet delt op i... Ja, ikke i to. Hvad hva, hva holder du egentlig på? Øh, jeg, jeg har ikke drukket øh, te ude i klubben. Øh, det er kun noget, du medarbejder Men <laughs> Nu har jeg jo et, et skovbarn i Børnehave, øh, og der har vi. Øh, under indkøring, øh, der har jeg så haft te med dig ude. Øh, for jeg synes, det er meget rart lige at blive, blive varmet lidt op af en gang te. Øh, men, Hvad er det så for en te, du har med der, Niklas? Åh, det, det, det, det er dem, der ligger i skuffen. Er det, det er ikke te? Korp mod over eller eller andet. <laughs> der, der har været mange forskellige Altså jeg har lige set øh, Den her Beatles dokumentar Der lige er udkommet Get Back hedder den Hvor man følger Beatles i, øh, i studiet der de indspiller Let It Be albumet Og det er meget sjovt fordi de spiller jo rock roll, De ryger masser af cigaretter De ryger endda sådan nogle cigaret og, og så drikker de te konstant Altså det er virkelig engelsk Ikke noget kaffe, bare te, te, te, te <laughs> Hele tiden øhm, Så det kan være, det er det, det, det nye gamle der ja, vil jeg komme tilbage. gang jeg spillede i Reinegger, der var Lucas Graham jo nede og lave en uh, lille koncert i Mannheim. Ja. Der drak han også til i den periode der. Fordi han, ja, ja. Uh, han ville ikke drikke alle de øl der, når han var på scenen. <laughs> <sad> vi skal skulle lige have en quiz nu. Nu skal I man lige på banen. Ja. Og det er selvfølgelig en, e en EM-quiz. Og øh, jeg har prøvet den her gang at dobbelt sikre mig, at jeg har de rigtige svar. Fordi det er at nogle gange, med, så bliver det et problem for mig, at, øh, at nettet lyver i forhold til, hvad virkeligheden er. Øh, det har vi oplevet. Ja. Øh, men den her, den her quiz, øh, der bliver vi, vi bliver nødt til at gå tilbage til EM 2012. Og der ved jeg godt, at øh, der, er ikke, der er du ikke med, Mass. Men altså, øh, derfor kan du forhåbentlig huske noget. Og det er Ulver, Ulrik Vilbæk, der er træner på det tidspunkt. Øh, og det, kvisten går ud på, det er, at i hver især skal nævne de spillere, der var med for det danske landshold til den slutrunde. Når en af jer, altså kan starter med en, så siger du er en, masse og så kører vi dig ud af. Og når en af jer ikke kan mere, så har man tabt. Okay. Og I må gerne lige, og Jeg tænker, at du, du er gæst, så du skal selvfølgelig have lov at starte. Øh, og jeg må gerne lige få bare lige, øh, 30 sekunder til lige... Så. Nej, I kører. <laughs> okay, okay. Men jeg tænker til gengæld, at der er en max limit på, øh, på øh, 10 sekunder, når vi så er i gang. Så må man ikke blive ved at bare sidde og øh, tænke, tænke, tænke. Så er, er reglerne klar? Ja. Godt. Du starter med... Jeg er, øh, Mikkel Hansen. Korrekt Lars Christiansen. Korrekt Anders Egedt. Korrekt uh, Rasmus Lauga. Yeah, det er korrekt. Bogspillerbør. Uh, ja. <laughs> for for enden ikke? Jo jo, men det, nu skal jeg jo, det det der sige, at jeg har dobbelt, jeg har dobbelt op på den her, så jeg skal ja. sige med to baner her. Korrekt. <laughs> Det klipper jeg bare så, så jeg siger korrekt. Rette Tofts. Yes. Kasper Søndergaard. Hans Lindberg. Øh, korrekt. Korrekt. Tilsvagt. Ja, hvad med korrekt. at gå ud fra min position hele tiden? <laughs> <laughs> øhm. Nikolaj Markusen. Yes. Det var måske Thomas en af dem, Måne. som var sådan lidt mere... Ja, men jeg, jeg ville heller ikke tage den for tidligt. Nej, det er rigtigt. Thomas Mohnsen. Yes, den var også øh, tricky. Mads Christiansen. Rigtigt. Jesper Nødsbro. Åh, nu skal jeg dobbelttjekke igen. Det var stumt at tage i stregene, det var dengang, der var... Øh, ja, jeg tror... At... Hvad, hvad husker du, Niklas? Øh, han jeg havde, tror, skal... jeg havde Han havde nogle svære år... Øh, nøde? Jeg tror sgu desværre, at det er der, hvor vi noget? må... Nej, men jeg blev også to... sagt, at nød med. Ikke... Jeg har to steder, hvor det står, og han står ikke på nogen af dem, desværre. Strejspiller René og Henrik Toft Hansen. Nej, øhm... hvem var I hvem var i målet? Ham vil jeg nemlig ikke sige. Ej, ja, det kunne vi spørge masser om. Altså... Er der ikke nogen af jer, der har sagt Niklas, er der det? Nej. <laughs> <laughs> Nej. jeg vidste godt, du var med der. Men jeg troede, du tænkte på den anden keeper. Ja, det var også samme, jeg mente. Det bliver jeg faktisk i tvivl om. Er den også tricky? Fordi... St stopper... Du sagde 12. Er det vi tager helt tilbage til 12, ja. Ja, men vidt han stopper vel først efteråret, Vitt, ikke? Vitt. Så er det vel vidt, ja. Ja, han stopper i 09. Nej, 10. Han, er ikke, 10. han er ikke med. Øh, Vi tager sidste slutrunde i 10. Er det klemmerligt så, måske? Yes. Og så en Radsfludsen er med i 11. Åh, <laughs> oh, okay. <laughs> ja, det, det, det er klemmerligt, der er med der. Og så øh, mangler I sådan set, så vidt jeg kan se, mangler I bare en enkelt, så har I øh, fuld plade, hvis I øh, kan, kan, komme, kan komme frem til den sidste, der er med. Han er ikke Knudsen? Nej. Det, det var tidligere. Øh, det er en, øh, en, en klippe af en forsvarsspiller. Øh. Yes. Har du ikke sagt ham? Nej. Nej. Ah, okay. Ja, det er rigtigt. Så har vi hele, øh, hele holdet der. Uh, uh, er jeg kan godt huske den slutrunde, der var clever lige meget efter Kasper Nielsen. <laughs> På hvilken måde? <hør> da, øh, han kaldte ham et eller andet. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det var. Men det var altid... Øh, Æggert, og Eggert havde altid øh, 24 timer aften. Okay. <laughs> øh, så der blev kørt sådan en sæson igennem med 24 timer, og så øh, altså tv-serien. Ja, så var vi nærmest alle sammen samlet øh, i det opholdsrum der, og så gik det altid over Kasper Nielsen for i side. Okay, okay. Ja. Så der blev kørt lidt. Jeg kan se at det er man kan sige øh, Kasper Nielsen. Lars Christiansen er den ældste fra han er fra 72 men ellers så er det primært et hold som er, er folk fra omkring 81 til ja Niklas du er vel du faktisk den yngste Lauke. sammen med logi er med jo øh, ja. 91 det er en masse sårgang ja og frem yes. til 91 men det, med primært <laughs> så deler ja. det så <laughs> Primært fordeler holdet sig fra sådan 81 og så frem til omkring, øh, øh, ja, jeg vil sige, øh, der er mange 83 og 81 er er med. Nå. Ja, det er jo som ligesom nu. <clears throat> ja. Og hvad svan 82, 83. 83'er? Ja, han er 83'er, ja. Så mm. øh, jeg, jeg siger det bare lige hurtigt, så lytterne er med her. Det er Niklas Sandin, Thomas Mosen, Mas Christiansen, Rasmus Lauke... Ej, jeg tager dem lige i i rækkefølge, ikke? Målmænd, Niklas Nadine, Marcus... Det behøver du de ikke sige. ...klæber lige. Jo, folk skal lige huske, hvad, hvad I har gættet. Er det lige meget? Ja, det er okay. derfor. Vi det. det vil da bare sige, hvem der har vundet, og hvem der har tabt, og så øh, kan vi spørge Mads. Godt. Niklas, du har vundet. Yes! Og Mads Messer, du har tabt. Ja. Yeah. <laughs> Mads, nu når du ikke var med til den slutrunde der Hvad har så været den fedeste slutrunde, du har været med til? Ikke sportsligt Nej, men det er også det, jeg sidder og Og lurer på, hvad der egentlig har været er det fedeste Men det, det har på en eller anden måde nok gået hånd i hånd øhm. Ja, men det, det er også lidt, uh, lidt irriterende alle vores gæster, der har jo fandme været med i 2019 nærmest. Ja, altså jeg vil måske sige, øh, slutrundemæssigt, så synes jeg måske, at, at OL i 16 var noget, fordi det var noget anderledes. Altså, øh, på, den, på en eller anden måde er de andre slutrunder meget ens. Det var, var fedest, øh, sådan i forhold til at ja, prøve en slutrund, hvor hvor det var lidt anderledes, end hvad vi var vant til. Øh, så var det selvfølgelig et monsterfedt i 19 i på hjemmebane. Altså det, det kan man jo ikke komme, komme uden op. Øh, men jeg synes, jeg synes i 16, øh, ja, det, det, det var egentlig også fedt i år, men, men der var selvfølgelig lidt mere restriktioner på, på nogle ting og, og så videre. Øh, så, så jeg tror egentlig i 16, at det, det synes jeg måske var den, var den fedeste slutrund. Og så jeg kunne jeg godt tænke mig at høre øh, den, en af de vildeste håndboldoplevelser, du har haft. Og, og du må ikke sige øh, Danmark-Egypten-kampen, men jeg tænker, at vi skal, vi, skal, <laughs> vi, vi skal gerne på noget klubhold, fordi det er jo ingen hemmelighed, at, øh, at det er jo... På en eller anden måde er lidt mere skjult, hvad I render rundt og laver ned i Bundesligaen i forhold til, hvad I laver på landsholdet. Og I spiller, om ikke andet, mange flere kampe i Bundesligaen. Så der må jo også være, være sket nogle, nogle vilde ting i nogle af de kampe der. Det kan også være noget i Europa, Champions League, Europa League eller et eller andet. Kan du komme i tanke om en eller anden kamp, hvor der er sket, det kan være en enkelt begivenhed, der er sket. Det kan også bare være hele kampens forløb. Det kan være omstændighederne omkring kampen, halen et eller andet. Mm, en af de kampe, jeg måske også kan huske, det er så godt nok uh, i den lidt mere sørgelige uh, mm. uh, ende af, af spektret, men vi spillede i Montpellier uh, en eller to dage efter, der havde været uh, et terrorangreb i, i Frankrig for, for nogle år siden. Mm. Uh, og det, var bare en, det blev en rigtig ligegyldig kamp. Der var sådan en mærkelig... Uh, Øh, sådan sørgelig stemning, der hang over, over det hele, øh, mens vi spillede, og der blev sung af inden vi, vi gik i gang, og ja, det blev jo bare sådan lidt ligegyldigt. Øh, så det var egentlig også en kamp, som igen, en, en, selvfølgelig var det en, en kamp om to point men ikke nogen sådan betydende kamp for, hvordan det gik nogen af holdene den, øh, den sæson. Nej, øh, så den, øh, den sidder også fast på en eller mm. anden øh, Øh, hvad har der ellers været, der sådan falder lidt ud? Altså kamp, hvor man vinder noget, det giver, de giver jo næsten sig selv. At de er, klart, klart. er, er fede, og, og selvfølgelig også de, de mest specielle. Det kan, så, det kan så være, at du kan huske, hvilken kamp du så har været mest nervøs til, og der, det må gerne gå helt tilbage også fra ungdomsårene osv. Hvis der er en eller anden, du tænker, okay, den der kamp, der, der var jeg, det er det mest nervøse jeg nogensinde har været til en håndboldkamp. Jeg var i hvert fald nervøs da jeg brændt straffe i straffekastkonkurrence. Jeg er ikke blevet cup øh, eller hvad det hvad det, det hedder som 14. <laughs> øh, du var nervøs nervøs bagefter eller hvad? Nej før. Jeg var den eneste der brændte. Jeg tror også det er det der har været hæmmet min straffekast. Så -stra. altså, det er derfor du ikke skyder det tænker jeg Og du bliver lige nødt til at lave sæt up for os Mads her Hvor er vi henne af omgivelserne Åh oh, det er Valby vi, Nej det er, det, er sgu, det er faktisk i KB-halen uh, Nå uh. no. oh, der, der var øh, vi også ja et år Og spiller mod værløse i, Hvad spiller man sådan noget, To gange i kvartier eller sådan noget Max øh, hvis ikke uh, 10-12 minutter. Det ja, gik hurtigt um, i hvert fald Det, det, det gjorde det øh, Kommer så ud i forlænget og så også ender ugerkørt, og så ender vi i den her straffekassekonkurrent, hvor jeg er den eneste, der brænder. Ja, det var uh, ganske uh, ganske forfærdeligt. Så uh, skulle, skulle du uh, skyde straffe der uh, mod Ægypten uh, med uh, 25.000 tilskuere imod dig? Nej nu var der heldigvis ingen tilskuer, men jeg tror ikke, jeg ikke sikker på, om det havde gjort nogen med no, okay. Altså, jeg tror, at situationen den var så vild i forvejen, at... Uh, men øh, ej, jeg tror, det var rigtig godt, at den blev sendt videre til, til Svane. Altså, ville du have taget straffet, hvis du var blevet spurgt? Jeg blev spurgt. Du blev spurgt? Så det ville du ikke? ikke øh, jeg synes, der var nogen, der var bedre til det end mig. Men det kan godt være, hvis øh, jeg synes måske ikke, der var andre end Svagen, som af dem, der var, ikke var blevet valgt endnu. Og Svagen var den sidste, der blev valgt, eller hvad siger du? Ja. Ja, spændende. Nå, men altså... Jeg blev sgu ikke spurgt du går bare tyret med højre arm. Det tror jeg faktisk. Ej, havde ej, været, det tror jeg, jeg tror det faktisk tror jeg. Det havde været et godt <laughs> bud. Men jeg ved ikke om, jeg ved ikke, om du er, øh, vil være nervøs i situationen. Om jeg vil være nervøs. Jeg har ikke kastet en bold i jeg ved ikke hvor lang tid. <laughs> du havde også øh, lukket gardinet godt i til sidst. Skulle jeg tage Havix på eller skulle jeg ikke tage Havix på? Har man egentlig simpelt man ser faktisk ikke rigtig nogen keeper, øh, skyde straffekast. Nej, det ville da også være dumt. Jo, men altså. Ja, okay, okay. Ja, men, nå, nå, men det kunne da godt være, hvis man bare... Altså med, med hurtig midte og det hele. Jo, men det, det kunne være, at man havde sådan en siddende på bænken, ligesom man har i amerikansk fodbold. Der bare er sådan en der bare kommer ind. <laughs> kun for at gøre det. Jeg tror, det kunne være god, Rikas. Men, øh, ja, tak. Men øh, jeg tror, altså, sådan jeg. nervøsitet i forhold til en, en kamp... Øh, jeg er sgu altid nervøs. Øh, så jo, der har der helt sikkert været kampe, hvor jeg har været, været mere nervøs end, end andre. Øh, men jeg, ved ikke, jeg, har også, jeg har altid tænkt sådan lidt, at det var noget pjat, dem der sagde, at de ikke var nervøse. Altså det har jeg aldrig helt kunne få sådan sætte mig ind i. Altså hvis du ikke er nervøs, så må det, så må det jo være, fordi du er sådan lidt ligeglad med dem. Altså jo, jeg er ikke nervøs, når vi spiller en træningskamp mod, i opstarten. Men det er jo så måske heller aldrig lige de kamp, hvor man levere sit bedste. Altså, jeg kan slet ikke se, hvordan man skulle kunne Nej, levere sit bedste, hvis man ikke var, var nervøs. Så, det... Jeg har, jeg har ikke lige sådan... Øh, der, der er helt sikkert en, en eller anden kamp, hvor det har, har været mere end andre. Øh, men jeg tror måske mere, at jeg i, i sådan de unge år har været lidt benovet over at spille mod nogen, end jeg har været decideret med... Altså, sådan, hvor jeg har været ekstra nervøs mere, end jeg, end jeg altid er. Ja, ja, ja. Øh, så jeg tror måske mere, det har været det, der har været, hvis man kan sige, mit problem i de, i de første år, at der synes jeg måske egentlig, det var lidt for, for vildt at spille mod nogle af dem, som man måske altid bare havde, havde set i, i fjernsynet. Øh, mm. Men sådan nervøsiteten, den, den tror jeg egentlig er nærmest det samme, som den måske altid har været. Men altså, på trods af den, så har du alligevel scoret øh, en del mål, må man sige. Og det kan være, at du så kan huske, Dels det fedeste mål, du nogensinde har scoret. Og det behøver heller ikke at være optaget på tv. Og så dels det vigtigste mål, du nogensinde har, har scoret. Øh, de, de to, er der, er der nogen, der popper op? Altså det fedeste, altså sådan mest spektakulære, eller sådan lækreste, sådan, og så det vigtigste. Det vigtigste, det har måske været... Mads har lavet mange vigtige mål. Ja, men faktisk måske alligevel <laughs> ikke så mange, men der har det har måske... Jeg men i hvert fald to, der lige popper op i mit hoved. Ja, inden for ja der er selvfølgelig det mod, mod Spanien, som nok var både vigtigt og spektakulært på samme tid. Øh, mm. Så tror jeg, at vi havde vundet alligevel, men det sidste mål i OL, OL i, i 16 var jo i hvert fald sådan, hvor man tænker, okay, så, så kan det ikke gå galt. Så det var på en eller anden måde... Øh, ja også vigtigt. Tal os lige igennem de to øh, de to mål der, Mads. Ja, det vil jeg faktisk også gerne lige vide, hvad du tænkte der mod Spanien. Øh, jamen jeg tænkte bare at armen var op. Og nu men hvad, det var da ikke sidste aflevering var det, det Nej, det har jeg altså fundet ud af at bagefter det ikke var. Men det skal ærligt ærlig indrømme, at det øh, det havde jeg altså ikke. Det troede du. Det, det troede jeg det var. Ja, okay. Jamen så forstår jeg det. huske øh, også... kan du huske hvad, du huske, hvad, hvad stillingen er? Undskyld? Nej, nemlig, jeg var bare ved at, at tilføje, at Mikkel havde i hvert fald også talt til, at det ikke var sidste, for han stor. op. nej, nej, nej, nej, bagved. Det tror jeg faktisk også, ja. Øh... Så men jeg, var, jeg var ret vi om, at der ikke var, var flere i, i tanken. Hvad er stillingen, mas og hvad, hvad sker der i... Øh... Jamen... Kan du huske det? Det kan jeg faktisk ikke. Fører før vi med en, eller... Jeg tror, vi fører med en, og så bliver den ligesom lukket til, at, at vi går på plus to, og så kan, de ikke, ja, ja. så kan de ikke nå det, tror jeg. Øh, og men det var, det var samtidig et godt mål. Det Det, det, det, det må man sige, det var det. Øh, kan du ikke prøve at fortælle, <laughs> fortælle hvordan? Vi, vi har ikke noget video her. Nej, men nu skal jeg jo... Niklas han det jo nok godt i forvejen, men jeg skyder jo næsten altid i venstre side for kibberne. Nej Og så kan jeg rigtig godt lide og Det er jo ikke fordi jeg springer Sådan voldsomt højt Men jeg kan godt lide at, at, at sådan svæve længe Og så lægge over i, i Keepers venstre arm Og det blev så bare At den sad helt op i, i krydset I den situation Så den, den sad måske lige lidt bedre End, uh, end hvordan de normale eller så. <laughs> ja det er godt <laughs> Men nu ved du at jeg ved At du ved <laughs> ja, jeg, var, jeg var gået i den anden side Ligesom Patrick Stavarkas Men det, det forstår jeg bare ikke Hvornår har jeg nogensinde I den situation Bare sådan lige sk Skudt øh... Det er jo mest Hvis armen kommer, kommer ned Og jeg sådan kan trække den tilbage Men jeg, jeg synes ikke I den situation. Men jeg kan da gøre skal der selvfølgelig Stulpe sin parade Det er, det er der egentlig, Der er der ikke noget Hver en keeper Der går bag om deres parade Det prøver vi os sikker. Nej <laughs> <laughs> Det er noget af det værste <laughs> Og så var der den, den, det første mål, du omtalte øh, Det var også året også øh, og det var i finalen. Det var et rigtig kedeligt, frit indover mellem banene øh, mål. <laughs> øh, men sådan, vigtigheden af at... Altså ja, som sagt, jeg, jeg tror, vi havde vundet alligevel, men der blev den ligesom bare sikker, at, at vi, vi, vi, den, der, der kunne det ikke gå galt derfra. Nej, nej. Det... Og så har du, har du så lavet noget, noget der var spektakulært Ej jeg er jo ikke altså, ud over det du lige har Jeg er jo, lige, faktisk, lige sat jeg, sat jeg er jo faktisk ikke en ret spektakulær spiller Altså det er ikke, det er ikke fordi der kommer <laughs> så mange øh, det, er ikke, det er ikke det jeg gør mig gør mig mest i Så det har måske været mere noget Med, med noget kraftigt Men sådan det, decideret spektakulært det, det, det har ikke været det der har været mest af Desværre Nej, men så vil jeg så omvendt sige øh, Nu sidder du så heller ikke og ser dig selv Direkte på tv i hvert fald. Men det er der alligevel... Øh, der er jo mange af de mål, du scorer, hvor, hvor det faktisk er der, hvor øh, Thomas Kristensen er, er allermest oppe at ringe. Fordi det bliver spektakulært med noget power, som du selv lige siger det også. Ikke? Og det bliver måske lidt ud af det blå også. Altså man ser det ikke altid komme, og så pludselig så, så ligger den der inde, i, øh, inde bag målmanden. Ikke? Så, øh, så det vil jeg da gerne... Sige herfra At det kan godt være at Du ikke selv tænker at Det er spektakulært Det synes jeg som ser At det er, Jamen, det, er godt, det er godt at Det er godt <lødige> <lødige> ja, øh... Hvad siger du som keeper i sådan en situation Ja hvordan er masser At stå over for At stå over for ja. Eller spille på hold med Nej over for Er det glad for tænker? at spille på hold med ham Og øh... spille mod ham så øh, men, ja, øh, hans arm er jo lidt irriterende øh, Fordi han både kan skyde højt fra Og kan også svinge den rundt om forsvaret mm. øh, Så på den måde så øh, Kan det jo være øh, spektakulært Når det er, at han øh, svinger den rundt om forsvaret og Man ikke helt kan se det øh, Så det er ikke altid øh, så rart øh, At stå inde bagved Nogle gange skal man satse på paraden Nogle gange skal man stole på impulsen jeg vil hellere høre om... Fordi Mats har jo både spillet i Reinegger og i AGK. Jeg vil hellere høre om den skæveste person, du har spillet med. Og i samme spørgsmål, dårligste taber. Øh, jeg... Jeg, ikke, at det behøver at være den samme, eller hvad? Nej, Ej, det, er det, det er det heller ikke. Øh, jamen, skæveste, skæveste person, det har jo nok været... Øh... Det har Olefur og Kim Ekdahl. <laughs> øh, jeg synes, vi har hørt Olefur før i hvert fald. <laughs> ja, men, øh, jeg tænker også, de har noget til fælles, faktisk. Ja, de, de er ikke som håndboldspillere i i hvert fald. Øh, hvad har de mere til for Jo, de er, de er begge to fan af Five Fingers, eller hvad de hedder... Øh, sokker og sokkersko, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Målerfur troppet jo op... Øh, To tre dage, før vi skulle spille uh, kvartfinale, om at komme til, til Kølgen uh, mod Barcelona. Stod han lige pludselig med uh, tæerne stridende i, i hans uh, five fingers, så til at træne. Og Magnus steder som vi havde der som træner, var sådan bare... Hvad, hvad, hvad så? Ja, man skulle... ja, det, det, var, det havde han lige tænkt sig at træne i men der, der blev han altså bedt om, uh, om, om han ikke godt skulle tage sin, sin håndboldsko på igen. Men jeg, ved jo, han, jeg tror, han spillede sin sidste landskamp med Five Fingers øh, og lavede en 28 8 og så, så det har jo fungeret for ham, men, men igen, ikke, det, er jo ikke, det er ikke normalt, som meget kan jeg sige. Men øh, selvfølgelig er det ikke mere unnormalt, end at Kim også troppede, troppede op med det. <laughs> var, der, var der andet ved Kim Ekdahl, som så var, var særligt ud over Five Fingers-skåene der? Jamen, Kim hvad skal man sige? Kim er jo en, en herlig person, men han er, han er bare ikke... Øh, altså, han synes, det er federe at lære det andet sprog. Hans og kan, var ikke altid i håndbold. Det kan man, det kan man roligt sige, det, mm. det ikke var. Jeg synes, øh, jeg synes altid, han sådan... Eller, altid det, eller alle har jo selvfølgelig øh, nogle, nogle dage, hvor det måske ikke lige er sådan, men jeg synes altid, han sådan, var der når vi spillede kamp og sådan noget. Helt, men, øh, helt øh, på den måde var han en, en vinder, men, øh, men sådan, lige så snart, at, at der blev fløjtet af, så, så var han et, altså et andet sted i at sidde og lære spansk, eller fransk, eller kinesisk, eller hvad han lige syntes, det var for et sprog, han skulle lære i den nu. Øh, ja, ja. Og sad altid med sin panelampe i bussen og læste øh, <laughs> et eller andet. Og han, han, var, øh, han var sgu bare på mange måder, sin... Øh, sin egen, øh, men var også øh, i hvert fald i, i fungerede det super godt. Jeg er ikke sikker på, at, at alle steder kunne, kunne håndtere at have sådan en type, mm. som ikke, øh, ikke gik op måske i, i de samme ting, eller greb tingene an på en, på en anden måde. Men øh, det var der plads til det, og jeg tror også, det var derfor, at han, han fungerede godt, der var der nok for hans forhold ret lang tid på samme sted. Og så var han jo en god spiller. Altså, det han kunne, det kunne han jo ikke. Altså, altså, fuldstændig. På hans... Øh, altså, han havde nogle faser, øh, hvor jeg tænkte, at han var... Måske ikke verdens bedste, men, men på, på sin dage var, var der ikke noget, der, altså, du kunne ikke gøre noget ved ham. Altså, der var ikke... Og han nåede så også at få en kontrakt i Paris, og det gør man jo heller ikke uden grund. Nej, nej. Og jeg boede på værelse med ham øh, i mine tre år i Regnægger. Mm. Øh, og hvor at Jeg forberedte mig med video og sådan noget Og spurgte nogle gange Kim, Kim Ved du overhovedet hvem du skal stå over for i dag? Altså hvilke spillere? Nej Han vidste, ald han vidste aldrig rigtig hvem han skulle spille mod Sådan direkte modspiller <laughs> Han troppede op på banen og kiggede på den I den anden ende Og så så han hvem det var han skulle kæmpe mod ja. Og så elskede han jo Christian, Christian Seitz Okay <laughs> <laughs> som næstest. <laughs> uh, ja, nej, men jeg tror ikke som sådan som person, men han elsker at spille mod ham, fordi at uh, jeg tror Kim, han synes at det var en fantastisk fight der altid var der. Og uh, altså Seitz blev bare virkelig, virkelig sur, fordi han aldrig fik uh, noget sådan irritationsmoment at se fra Kims side. Kim, han rejste sig bare op og så kæmpede han igen. Og gjorde aldrig noget Altså hvis Sejt slog ham i maven Så skulle Kim ikke gøre noget til gengæld Altså så Ja Det accepterede han bare og så kæmpede han videre. man må bare sige Kim var Kim var, eller er et, altså, en, altså en virkelig ma maskine ja. Altså han er en af de eneste jeg sådan har spillet mod Hvor jeg tænkte hvis, hvis han virkelig kommer i fuld fart Så er det faktisk ligegyldigt hvad jeg gør Altså så er jeg færdig øh. Så det ja, måske var også derfor, at han kunne tillade sig at have den tilgang og ned til det, fordi hvis han gjorde sit eget godt, så var der ikke noget at gøre noget med det. Altså, den, den luksus havde han, hvis man kan sige det sådan, at, at hvis han virkelig var der, så, så var det sådan set ligegyldigt, hvad, hvad de andre lige gjorde. Og bare lige for at lytterne er med, så Kim Ekdal er jo den her svenske øh, ja, landsholdsspiller med langt hår, ikke? Jo, venstreback, som, som jo også stoppede karrieren, og så... Ja, han bor i Hongkong nu. Eller er han kommet hjem igen? Det ved jeg ikke. Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg tror, han er derovre igen måske. Ja, Sist, han, jeg skrevet, set, der set, han, der han Der var han nemlig ved at spille Zedlers okay. med nogle De har lavet, de har lavet en liga, øh, hvor de øh, i, i den her sæson, der er det udvidelsen med Søfager, de spiller. Okay. Han vandt øh, vand det første år i ligaen, øh, hvor de bare spillede en igen. Hvad laver han derovre så, ved I det? Udover at spille Zedlers? Han, han, han er studer bare. Han, han, okay, ja, han studerer. Ja. Lærer lære sikkert, øh, sikkert taget over for ja. at Han startede jo også med at lære russisk i, i min ja, tid ja. i ja. og, og så startede han på, hvad var det, psykologi-studiet mm. på fuld tid på universitetet og gennemførte det. Øh, på ved siden tysk. Af ja, på tysk ved siden af håndbold. Og han, havde også, han stoppede også karrieren og kom tilbage. Er det ikke sådan? Jo, han stoppede, og så, øh, så havde vi nogle... Øh, nogle ret store skadesproblemer, så kom han tilbage og hjalp os. Ja, ja. Og så var det så, Paris fik overtalt ham til at tage det, som Kim selv kaldte, for verdens bedst betalte man <laughs> øh. Som man i også bare kan... Helt perfekt. Det franske. Ja, ja. Åh, oh, vildt nok. Man kan sige, at det der med Kims sprog, det er jo, at han mumler helt vanvittigt ud af tilbændsprog, men, men, men han, han kan det. Ja, vi havde også lidt problemer med det dansk-svenske. Det tog den bare nogle gange kun på tysk. Ja, det, det, det synes jeg også, tit, var nemmere. Nej, vi skal lige til, til den dårligste tabermads, og så øh, så lad os øh, runde en aften af. Øh, ja, men der er jo ikke så meget at sige det. Mikkel, der er Dårligste tæber, ja Du er nogensinde at med Altså, altså og det er tilbage fra uh, Mit tidligste minden til Nu har jeg ikke mødt nogen, der er en, en dårlig tæber Ekberg fortalte faktisk, at han var i uh, Her i podcasten Der fortalte han om, uh, om Tennisduel Med Peter Henriksen Nå ja, Nå, ja. <laughs> I bussen Det var også godt det var også øh, det var sat, sat vældig smukt op. Var, var, det var du med øh, i kulissen der, Mads, var eller, store, eller var du den store jeg var det, det, det må jeg nok tage, tage æren for, for meget af det. Jeg sad og styrede øh, styred med, med, med controlleren <laughs> under trøjen. Men det var også, også helt scenariet med, at Jørgensen sad og, og kommenterede og, og provokerede Mikkel, som var, ja, det var magisk. <laughs> det var sådan et øjeblik, man gerne vil have igen. Vil du ikke lige selv fortælle den, Mads? For det kan være, der er nogle lyttere, som ikke har hørt den historie, tænker jeg. Så, så hvis du lige selv kan fortælle, hvad det handler om. Jo, men sådan lidt, lidt kort fortalt, så, så får vi Peter Henriksen ind, fordi Steiner får en, en skade og resten af sæsonen. Og, og Peter og Mikkel kendte jo også hinanden fra godtiden. For øh, og mig og Mikkel og Ekberg og Bolsen spillede altid PlayStation i bussen på vej til kamp var det kun mig og Ekberg, der spillede og så på vej hjem plejede de de to andre at join. og så Henriksen kommer forbi og siger at vi spiller tennis og så det, det havde han da prøvet en gang, og sådan noget det vil, det vil han gerne lige prøve og så får vi så sat en kamp op mellem ham og Mikkel fordi ingen af dem altså mig og Ekberg havde spillet det meget og det ender så med, at Henriksen taber stort til Mikkel og sådan noget. Det er jo bare et andet tennisspil, han har spillet i. <løb> så vi kørte i en, i en dobbeltdækker dengang. Og så får vi den idé, at, at, at vi skal sige, at jeg lige har givet Henriksen nogle fif. At der var noget med styringen han ikke havde forstået. Nu har han styr på det. Nu vil han gerne spille mod Mikkel igen. Og så tager jeg så en, en controller og sætter mig bagved der, hvor Mikkel skal sidde og har en controller under en trøje og så kommer hele bussen jo og skal kigge på den her rematch og så er det så at jeg sidder og styrer, styrer Henriksens mand og jo, jo kører Mikkel rundt i hele, hele managen. og Henriksen sidder og kalder hvor han har tænkt sig at slage ind og jeg kan nå at, at rette det til og sådan noget det var virkelig valgudført og Mikkel han, er, Mikkel han er ved at eksplodere altså han kan slet ikke forstå hvordan, altså på et tidspunkt siger han jo Man, du, jeg tror fandme at næsten du kunne slå menser, Og der så alle, alle, alle er jo med på, på joken, øh, undtagen Mikkel, ja, ja, ja. øh, og vi lader ham jo så også hænge i den i, i en måned eller to, inden vi fortæller ham hvad det var der egentlig foregik den dag øh, men der var, han, altså, der var han tæt på at kaste en controller ud på på Lars Jørgensen, tror jeg <laughs> Fordi han, han hele tiden så sig Hold okay, kæft hvor er du god Henriksen og sådan noget var fedt slag Altså sådan virkelig som det, det skal man nok opleve Jørgensen For at forstå hvor prorukærende han kan være i sådan nogle situationer ja, ja, ja. Øh, så, så ej det var, det var en af de bedre Ja det er, det, er fandt, det, er en, det er en rigtig god historie Den må vi også forholde Mikkel øh, en dag Og <laughs> høre om han vil kommentere på den <laughs> det, er, det er jeg sikker på Han, han nok godt ved en lille smule han har, glemt, han, han har glemt det Det lover jeg, han <laughs> ikke Men jeg tror faktisk Da, da alle kom til alle, Så syntes jeg faktisk også selv Det var voldsomt sjovt Og specielt også At vi holdt den så lang tid Som vi gjorde Altså ja, vi ja. lov at gå Og være sur over det I, i lang tid Jamen øh, Skal det ikke bare være Det sidste øh, Danmarks det mest jeg. spektakulære spiller Vi har haft med i dag <laughs> Det, det var super med sig Jamen det var, det var super hyggeligt Ja det var, det var helt super Og øh, mange tak for, for deltagelsen Og de gode historier og indblik Det har været fornøjeligt Fremragende Og så øh, krydser vi selvfølgelig bare fingre for At det at ADM her øh, forløber Som vi kan håbe Ja Det kan man jo kun drømme om At komme lidt tættere på Niklas' CV <laughs> God, øhm, jeg skal jo sige, at vi lyttes ved. Og vi ses lige om lidt, Mads. Ja, vi gør. Tak for i dag. Selv tak. <laughs> det her afsnit, det var lavet i samarbejde med Faxe Kondi. Vi glæder os rigtig meget til at sende for jer igen. Der går ikke så længe. Det bliver med Nikolaj Jakobsen, I er glæde jer. Hej.